Na ni matangazo ya idha ya kiswahili ya radio isanganilo tunakutangazia kutoka jijini bujumbura Karibu kufuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa muhutasari wake Makufuta ya kuendesha mitambo ya rezo kuhuzo kwa bei ya chini nchini burundi Ukilingalecha na enchi za kanda atangaza waziri mwenye dhamana ya nishati richa ya hayo anakiri Uizara kufanya juhudi ili mafuta hayo ya sipandishwe bei na polisi ya na narushwa ya ombwa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ubadhilifu na ulipotua kwenye hospitali ya rutana. Na huko ugenini wa hasi wa Ethiopia waunda muungano thidi ya Serikali ya Ahmed Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji mitambu inangozo na izno sabibu ni mana hapa suri msumaji wako ni mimi lo ni waivuze. Isanganiro Habari Kamili Mwanafunzi mmoja amefaliki kwa majelaha la Kufuatia vurugu zizo zuka kati ya mwanafunzi wa shule ya musingi ya Na shule nyingine miliki ya dini ya trafani Gisaga Ramkuan Chankuzo. Tarifa kutoka eneo la tukio zinasema kuwa vurugu hizo Jizooka majira ya saa 12 jioni baada ya mchezo wa mpila wa miguu uliyokutanisha shule hizo kwa mjibu wa msemaji wa Wizara ya Usalama moto uhumiwa aliyemrushia jiwe marehemu yuko chini ya ulinzi akisubiri kufikishwa mahakamani. Wizara ya Nishati na Madini inaeleza kufanya juhudi ili bei ya mafuta isipande Alicha ya kuwepo uhaba wake akizungumza mbele ya Senator Juma Yuma rilo waziri Ibrahim Uize ya liwafafanyua kuwa Burundi mafuta huuzo kwa bayi ya chini ukilinganisha na mataifa mengine ya Kanda kama vile Rwanda na Tanzania. Ama kuhusu watu wanautaka kupandishwa kwake anabainisha kwamba wanasahau kuwa hata vitu vingine muhimu shaliti vipande bei. Tumuskrizi anatafsirwa na Moize Misago. Ni Tanzania Nilipo kwa Tanzania nilifanya utafiti wangu. Nilimtaka dereva wangu kumsogelea dereva waziri wa Rwanda ambaye tulikuwa pamoja kwenye mkutano. Jibu ni kuwa lita moja mafuta kondeshia gari aina petrol nchini Rwanda linauzwa moja nane na dizeli linauzwa 148. Nikuwa ukizidisha mara 3.5 utapata 3600 kwenye dizeli na 3000 na tisa kwenye petroli. Hileo nakabiliwa na malalamiko ya waranguzi wakiomba ongezeko la bei mafuta kwendesha gari wakidee kwamba bei ilipanda kwenye soko la kima lakini hawatazami ispokuwa faida zao. Hata nchini Tanzania nchi ambayo iko karibu na bahari kuu mafuta kwendesha gari ya na bei. Tunafanya kila tuliwezalo ili kutetea maslahi ya raia. Niwafamishe tu kwamba Kuna ushuru ambao tayari tumiacha sawa na bilioni tatu kila mwezi ili bei kwenye vituo vya ugavi isipandi. Wale ambao wanaomba upandishaji wa bei kama Tanzania, wanasau kuwa bei itafika inapanda kwenye bidhaa zingine maitajio kama maharage, nauli hata kwenye vinywaji Yule ambao atavitumia atapandisha bei ya maharage. Ari eski karikoa waziri mwenye dhamana ya nishati nchini Burundi. Wafanyakazi wawili wa hospitali ya Rutana waliohamishiwa katika vituo vingine hivi karibuni wanaomba polisi ya kupambana na rushwa kufanya uchunguzi wa kina kwenye hospitali hiyo kuhusu kile wanachokitaja ubadhilifu wa mali, kutoa adhibu na upendeleo. Haitha wanaomba kulejeshwa kwenye hospitali hiyo wakileza kuwa, kuhamishwa kwao ni uonevu uleotokana na kusota kidole eh, mambo hayo ya siwaendelea vijema kwenye hospitali hiyo. Kiongozi wa idara ya afya ni rutana anaomba kusubiri maamuzi ya wizara ya afya akisisitiza kuwa walimuandikia wa, waziri wakimuamba kutendewa haki. Jela Nibigila alifika kwenye hospitali hiyo na kuandaa tarifa ifuatayo. Mbwana Sengiumva makere pamoja na tuishemeze George ni wafanya kazu wa wili wa hospitali ku ya rutana waliwa hamishiwa katika vituwa vya afya vingine na muku wa jimbo la afya la rutana daktari chiza jirbe. Kuhamishwa kwao kulifanyika tarekuminatatu agosti mwakao siku mbili tu baada ya wao kumutumia kiongozi wa hospitali ya rutana daktari Njaba Ingwa Fidel barua la kumufahamisha ufisadi, rushwa, wizi kutoa kutoavibu na upendeleo wanavyo shuhudia hospitali. Hospitali ni huku tangu mwaka lufumbiri na kuminasaba hadisasa. Mifano wanayo itaja ni kama lita elfu tisa za mafute ya kuendesha gari ya Aina ya Mazutu. Zinazo tolewa kama msada na shirika ka FIG tangu mwaka lufumbiri na kuminatisa hadisasa za thamani ya pesa milioni zaidi ya shina tatu. Pasina hata hivyo pesa hizo kuonikana katika hisabu za hospitali. Ni pia kupotea kwa godoro hamsini pamoja na milioni therathirinatano za ujenzi wajiko la kileo zilizo potea ovyo. Bila jikohilo kujengwa Kwa hiyo bwana sengi makere Aomba polisi ya kupambana na rushwa Ije ifanye uchunguzi wa kina Ili malizote za hospitali na pesa zake Zilizotumia vibaya zirudishwe Amtaka pia waziri wa afya Na kupiga vita ukimwe Aizuru hospitali ya rutana Pia abuni kamati ya kufuatiri karibu Matumizi ya pesa za hospitali ya rutana Na hatimaye aomba hatua Ya kuhamishia nafasi pengine Ibatilishwe kwani ni kinyume chachiria Ama buwana sengi makere ni Mwakirishi wachama chawaguzi sinapa na mungano wa vyama vyofanya kazi kusibumo kwa ni Rutana. Ambapo bwana tuishemeze George kabla ya kuondolewa katika hospitali ya Rutana. Ndiye alikuwa anawakirisha chama chawaguzi sinapa hospitali ni hapo. Na wawili wasema kuhamishwa kwawo na fasi pengine ni kwa sababu za majukumu yao katika vyama vyofanya kazi. Jambo linalo pelekea kusota kidole wizi ulajirushwa na ufisadi na upendeleo. Aitha kiongozi wa jimbo la afya Rutana. Daktari Chiza Jilibel Ajizu ya kutuwa maelezo yote kuhusu kuhamishwa kwa wafanya kazi hau wawili Sengi Umva Macker na tuisemeje George Ni wakati ambapo kiongozi wa idara ya afya mkwani rutana Daktari Joakimu Barake Nguza Yeye awataka wasubiri hatua ya waziri wa afya na kupambana na ukimu Minajile walimutumia tayari barua Wa kimtaka wa shugurukie. Kutoka rutana jani vigirare diyo isanganiro Nejo isanganiro Nikiboko yao. Na mtarifa hii inaindada kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini bujumbura. Maguni ya sabini na matano ya saruji ya kiwanda busiku ya mikamatu alahamsi ya kiwa mipakiwa gari. Aina ya tipa kutoka kijiji musenji tarafani maandamu kuhani bubanza kuelekea jijini bujumbula. Laia waleo kamata simenti hiyo kwa ushirikiano na utawala wanasema kushangazo na namu na saruji na katika murango wa nyuma na kukusekana katika sihimu rasmi ama kuhuzwa kwa bayi ya 30.000 mara inapo patikana badara ya bayi rasmi moja, ya 1.2005 katika tarafa mwanda katibu tarafa mwanda anathibitishwa kukamata kwa kwa bitha hiyo Ya kiwanda busiku na dine nibitanga anaeleza kuwa wataitumia katika shuhuli za maendileo. Momiliki wake ametozwa faini ya rakimbili sarafu za Burundi. Katibu tarafa nahangwa jejini Bujumbura anawataka raiya waleo jenga barabarani kubomua majengo yao. Elineste Nionzima ametoa wito huo. Bada ya kufika sihemu kuliko jengwa kinyume na shiria katika mtawa nyabagire kata gihosha tarafani humo kwa upande wa buwana nionzima majengo barabara ni huzotesha shuri za uokozi inapo tokea ajari kama vile kuzuya magari ya zimamoto. Tumusikilize anatasua na jando jie ilakozi. Murabona yuko ari bintu nokuri bitei hiyo inasikitisha sana kwa kuona mtu ambaye ana hakili na anajua sheria ya namu na yanapaswa kujenga ila akachukua nafasi ya kwanza kuzuia barabara Tunachoomba mtu huyu alie jenga barabarani, aangalie namna ya kuwacha wazi barabara hii. Pia, tunaomba na wengine waliojenga katika barabara, waangalie namna ya kueshimisha sheria ya barabara. Kuna kopatikana barabara maendeleo yanapatikana haraka na hadi yanendarudi nendarudi rahisi ni vizuri watu wakijenga wahishimishe sheria kuhusu ujengaji na barabara. Matokeyo ya kujenga vibaya ni kama mvua ikinyesha maji yaweza weza kukosa njia juu ya kujenga vibaya huko katika barabara. Kwa upande mingine wakati majanga ya inakuwa vigumu kuhudumia raia kwa sababara sababu ya kukosa njia tunachokwenda kufanya ni kwamba tutahamasisha viongozi kwa angazi ya shina wafuatirie karibu yanayohusu utungaji miji namharieski alikuwa katibu tarafa na hangwa akitafsiri kwa lugha ya Kiswahili na mwendetu Jando de Ilakuze Mila na desturi pamoja na uiliwa mdogo ni baadhi ya sababu zinazo wafanya wanawake wasipimishe mimba kabla ya kujifungua mkuwani bubanza. Takuimu za wanao ititikia zoezi hilo zinakadewa chini ya aslimia arobane. Afisa afya mkuwani humo alisema hayo alahamsi katika mkutano na viongozi tawala wa afya na viongozi wadini. Mkutano uliwa kwa ushirikiano na shirika la memiza kwa ajili ya kutathmini hali harisi na kujadiriana wanachoweza kufanya. Tarifa ya Space Caritas Kabanyana inasoma studio na Moize Misago kina mama wajawazito wengi wao bado wanahofia kujitokeza hasa pindi ujauzito unakuwa bado mdogo hali ambayo inawafanya kutoelekea kwenye vituo vya afya ili vipimo kama ilivyotajwa katika mkutano huo ambao ulijumisha viongozi tawala ziongozi wa afya pamoja na ominu wa dini tofauti afisa wa afya mkwani bubanza alibaini kuwa takwimu za kina mama waliitikia vipimo badondogo afisa huyo alileza kuwa toka julai hadi september kina mama waliitikia vipimo vya mezi mitatu ya mwanza uja uzito ni sawa na asilimia salasina tatu na wale ambao waliitikia vipimo viine kama inavyo stahiki, ni sawa na asilimia salasina sita nukta mbili. ama wale ambao waliitikia vipimo badaku jifu fungua ili kufahamu namna afya yao ilivyo ni sawa na asilimia 15 daktari Joel Bigirimana alizidi na kufahamisha kuwa kutoheshimu vipimo hivyo kuna madhara kama magonjwa kwa watoto wadogo au vifo kwa wazazi baada kujifungua katika mkutano huo ambao uoandaliwa na idara athi ya afya mkuu ni bubanza pamoja na shirika memiza walitafsiria raia waliokuepo ratiba ya vipimo wakati wa ujauzito na baada yake Habari za kimataifa. Khartoum. Mkuu wa Sudan General Abdel Fattah Arbha. Ame amekubali kuongeza kasi ya kurejea katika serikali ya mpito kufuatia mazungumzo na Amerikani na Umoja Mataifa. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, mjumbe Marmo wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Sudan alisema majadiliano hayo yametoa mhotasa li wa mpango unaowezekana una na wa mapinduzi wa kutengua ya mwezi uliopita ikiwa ni pamoja na kurejeshwa kazi ni kwa waziri mkuu ondolewa madarakani Abdallah Hamdok hata hivyo bado yuko ki, yuko chini ya kizuizi cha nyumbani ingawa mawaziri wake wanne wanaachiliwa Mungano ambao leonguza maandamano ya lio muangusha raisi wazamani Omar al Bashir umeitisha maandamano ya siku mbili, jumapili na jumatatu kupinga utawara wa kigeshi. Adisa baba. Makundi tisa ya nawe uipinga serikali ya Ethiopia kikiwemo chama cha ya people is Lee. People's Liberation Front yamekubali kuunda muungano dhidi ya utawara wa waziri mkuu Abi Ahmed. Kulingana na shirika la habari la uingereza BBC inakuja huku ushinikizo zikiongezeka kwa Abi Ahmed. Huku vikosi vya waasi vikipiga hatua kuelekea ya mjimuku. Lakini serikali ya Adisa Baba imesema inakaribia kupata ushindi na itaenderea kupigana kile inacho kiitakuwa ni vita vilivyopo wa shirika wa kima wa Ethiopia wametoa wito wa kukumesha uhasa mahuo. Musemaji wa jeshi la ukombozi la ulumo ambaro ni sehemu ya muungano mpya wa kigeshi na kisiasa aliambia BBC kuwa lengo lao ni kuondoa serikali ya sasa ya Ethiopia kuanzisha na kuanzisha utawara mpito na badaye kufanya mazunguzo kuainisha mustakabari wa Ethiopia. Na mpenzi msikizaji huwondo wa tarifa ya habari ya mchana waleo shukani kwa wei kuitega sikio tangu hadi hadimwisho shukani pia kwa funi mitambo. Alie niwezesha nisikike pari popote ulipo kutoka studio mimi Romade ni waifuze.